щоб звідти побачити чудотвору ікону на скалі. Вона єдина може принести її ряд. Люди стояли і набожно вдивлялися у протилежний берег ущелини. Марія проштовхнулася вперед. Вона вже побачила вікна Печерної Церкви, святих отців у ризах, але її – Спасительки, Ще не відшукала очима, звелась на камінь, побачила. Це не була звичайна ікона Божої Матері, яку не раз бачила в церквах. Зі скелі на юрбу знедолених людей дивилася зажурена жінка з дитиною на руки. Обабіч неї стояли два молоді чоловіки з німбами над головами, і зовсім не були вони схожі. На святи, радше на дорослих синів цієї скорбної матері. Марія дивилась і не чула, що говорив Стратон, не слухала лепету. Це не чудотворна іко, це звичайна жінка з дорослими синами і маленькою дитиною на руках. Як їй удалося, як їй удалося, схлипнула раптом Марія. Ридання прорвалося крізь горло. Вона впала обличчям до землі, застогнала. «Ти вбереглася! Ти вбереглася!» Її підвів Стратон. Заплакала Мальва, злякавшись матерної розпуки. І тут пролунав ангельський хор, що заповнив усю долину, весь світ, і народ підхопив пісню різними мовами на один мотив. Присвятая Богородице, спаси нас!» Цю молитву Марія чула не раз, сама співала її, хоч і не знала, чому просять Присвятая Богородице, спаси нас!» Присвятая Богородице, спаси нас!» лунав крик розпачу у вузький у щелені Мар'ям-Дере молитва волала до неба, Повторювалася на стирлова без кінця, І, здавалось, не вид терпить всетерпимий Бог. Впаде небо, здригнуться гори, Зійдуть зі скелі дорослі сини святої жінки, Стане їх по два біля кожної осиротілої матері, і виведуть вони матерів на ясні зорі, на тихі води, у край веселий. Пресвятає Богородице Спасина. Не сталося цього. Міцно стояв ханський палац, оточений в цей день потроєною охороною. Вишикувались подвійним ланцюгом при вході в ущелину ханські сеймени, Голосніше, ніж будь-коли, Горлали муедзини на мінаретах І поверталися невільні люди назад По своїх домівках. Та ставало їх більше, Ставали вони більшими І могутніша в їхній. Мовчки поверталися додому Стратон і Марія з Мальвою. Натхненним було стратонове обличчя. Ступала Марія, Певненішою ходою, і вже не гаморила мальва, тихо йшла поруч, ви стала дорослішою. Скупа мала сніжна зима, випарувалась на першому весняному сонці, ненапойна ще з минулого року справжня земля закурилася чорторими, поруділо мангузьке узгір'я. Голод підкрадався зі степу до гір, застукав у людські житло. Змілів бурхливий узенчик, вже не вистачало в ньому води для грядок. Над вижлобаною в самому кінці долини зранку до вечора стояли діти з глечиками, не встигаючи настачити води для. Лише під берегами і на урвищах зеленіли нагайки соковитих каперсів Розпускалися білим цвітом, і жінки никали попід схилами, збираючи ще нерозцвілі бруньки для засолу, Розпачливо кричали осли, забобонні татари вклякали під їхній вереск на коліна і шепотіли слова молитви, увірували і християни в татарське повір'я. І молились по-своєму, бо до всіх однак вийшов шайтан голоду. Марія повернулася з бахчисарайського базару, стомлена журою, поникла. Ціни не так неймовірно підскочили. За міру проса двадцять алтинів, то ще б нічого, якби те просо, що на провесні купила і посіяла біля хати, виколосилося колись. Та де там? Засихає над грудою, а на каперсах не проживеш. Щось треба діяти. Заробила Марія колостратона чимало грошей за зиму. Він виплачував їй за роботу, як чужий, хоч насправді чужою стала йому власна домівка. Вільний від роботи час пересиджував у Марії. Стратоне сказала йому одній ночі. Чую я, що тяжко мені буде без тебе в старості. Складаймо гроші докупи. Чи удасться обом колись грамоту купити? Що тебе тут тримає? Безнадія, Марія, то страшна річ, Але заповнила вона мені душу повінця. І серце ні без повсті, і руки, наче глиняні. Я не бачу ніде на землі такого клаптика, щоб варто було до нього йти, страждучи. А тут хоч трохи є того, що не дає мені втратити самого себе. Піду в Успенський собор, і, здається, що побачу від Дніпро і степ на Україні. Маю роботу і коротаю дні, і ти до мене прийшла, Марія, А підеш, умерти схочу, Якщо Бог смерть пошла. Але йти кудись, куди йти, З неволі та в гіршу, І за яку ціну? Прикидатися весь час мусульманином Душу свою губити, Щоб потім з ляцької палі Позирати на Україну. Ну, ти як знаєш, а в церкву більше не ходи. Кетхуда вже знає, що ти була на відпусті. Він усе мотає собі на вуз. Іди тепер, спокутуй християнський гріх у мечеті. Ой, чи виплатиться тобі? Думала, передумувала Марія, та не змогла змиритися з тим, щоб тут умирати має. Кривить душею, Зате надія є, а без надії навіщо жити? Хай навіть зі своїм Богом не тут. Ой, не тут мальвині молодості цвісти, Та ж за нею на Україні купало тужить, І високі мальви посестри визирають із-за тенів. Покинує тебе, Стратоне, добрий мій голубе.